за стария султан Живел някога беден фермер Със своята жена и детето си Имал си и вярно куче Не име султан Което остаряло, загубило всичките си зъби и вече Че не можело и да хапе Нито можело да се храни Нито да пази Утре смятам да закарам стария султан в гората От него няма никаква полза. На жена му и дожеляло за преденото животно. Той ни служи дълго време и ни беше предан. Грижише се за нас толкова дълго. Сега е наш ред да се погрижим за него в последните му дни. Ей, hey, какво? Хична си досетлива, жена. В устата си няма нито един зъб и никой крадец не се бои от него. Сега е безполезен. Ако ни е служил добре, той е получавал и храна за това. Нямам нито пари, нито храна, които да пилея за това безполезно куче. Бедното куче, което се препичало на слънце, недалеч, чуло всичко и разбрало, че утре е последният му ден. Майчице, господарят не смята за безполезен. Трябва да направя нещо или отутре ще съм бездомен. Ще се посъветвам с моя приятел Вълка. И така на вечерта се промъкнал в гората да се види със своя приятел вълка и да се оплаче от тежката си участ. Олеле! това наистина е лошо нещо, но не се тревожи. Просто трябва да докажеш, че още те бива. Хронна ми нещо. А, какво? А, какво? Слушай ме внимателно. Утре. Рано с сутринта твоят господар с женати ще отидат да косят сено. Ще вземат с тях и малкото си дете и никой няма да остане в къщата. Докато работят, винаги оставят детето под сянката на храфта. Ти също поледни там и... А после... Тогава ще се появя аз и ще видиш... Планът, който е измислил, бил интересен и страшен, но той се съгласил с него, защото се надявал така да запази живота си. На другия ден всичко станало така, както го замислили. Фермерът и жена му работали на полето, а Султан лежал до малкото дете. И Вълкът се появил, както обещал. Ето те, приятелю мои, сега какво ще правим? Лай! Вълкът избягал с бебето надалеч, а султан и родителите се оплашили. Ужасен от постъпката на своя приятел, султан започнал да лая и последвал вълка в гората. Фермерът и жена му видяли това и също се затичали след султан. Чакай, къде отиваш с бебето? Вълкът стигнал до най-затънтената част на гората и спрял. Султан ги настигнал и започнал да му се кара. Докато съм жив, няма да навредиш на това дете. Аз не искам да му навредя. Искам да покажа на господаря ти, че си добро куче. Сега вземи и върни детето на господаря си и той ще си помисли, че ти си го спасил. Ще ти бъде толкова благодарен, че вместо да те накаже точно обратното. Ще те заобичат още повече и ще се грижат нищо да не те липсва. Никога! Вълкът върнал бебето на султан и му пожелал късмет. Благодаря ти, приятелю мой. Ти тук що спаси живота ми. Фермерът и жена му влезли в гората с крясъци и викове. Но с щом видели, че стария султан връща бебето живо и здраво. О, приятелю султан! Браво! Браво! Ти спаси детето ми и доказа какво чудесно куче си! Фермерът бил много щастлив и взел да гали стария султан с любов. А ти искаше да го изоставиш. Извинявай, приятелю. Ще те храня до края на живота ти безвъзмезно! Хайде да се прибираме веднага у дома с и да нахраним стария султан с накиснат хлеб, защото не може да дъвче. Дай му и моята възглавница, за да си лежи върху нея. От този ден нататък старият султан заживял толкова добре, колкото не може ли да си мечтае. Скоро след това вълкът го посетил и се зарадвал, че всичко се наредило толкова добре, но отправил една молба към стария султан. След всичко, което направих за теб, заслужавам награда. Разбира се, приятелю мой, готов съм да споделям залъка си с теб всеки ден. Не, не, аз сам ще си я набавя. Ти само трябва да си затвориш очите, когато дойда и отмъкна най-тластата овца на господаря ти. Какво? Никога! Не мога да предам господаря си. Извинявай, но не мога да ти позволя това. Вълкът, който си помислил, че се шегува, се промъкнал през нощта и опитал да отмъкне овцата. Но верният салтан знаел за опасността и стоял на штрек щом забелязал Вълка, веднага започнал да лае, а фермера го подгонил с една голяма тояга. Вълкът трябвало да избяга, но викнал на кучето. Почакай само, ще си платиш за това! На другата сутрин Вълкът срещнал глигана и го уговорил да призове кучето да дойде в гората, за да могат да си разчистят сметките. Плажник си на Вълка, а не си се изплатил дълго? Трябва да дойдеш в гората и да се извиниш на вълка, за да господарят, ти го е пребил така. Старият султан знаел, че не го викат за да се извини и че вълка е намислил да го нападне. Нямало кой да се яви като защитник на стария султан, освен една котка, която имала само три крака. Докато вървели, горката котка коцукала, а от болка опашката е изстръпнала нагоре. Заболяха! О, мила Котано, няма да забравя добрината ти! Вълкът и неговия приятел вече били на уреченото място, но щом видели врага си да идва, си помислили, че носи със себе си шпага. Объркали штръкналата опашка на котката. Майчице, откъде ли той е стар мошенник Султан е намерил и шпага? Сигурно да стадата направи на и прах, вълчо. Води една котка, но какво прави тя? Докато бедното животинче подскачало на три крака, те си мислили, че вдига камъни да ги замеря с тях. О, мисля, че няма как да победим, Вълчо. Отеевам да се скрия. О, също! Оплашеният глигант се скрил от храстите, а Вълка се покатерил на едно дърво. Когато дошли, кучето и котката започнали да се чудят защо няма никого. Никого не виждам. Глиганът обаче не успял да се скрие напълно и едното му ухо се подавало и виждало. Докато котката оглеждала внимателно, глигана мръднал ухото си. М -м, мога да. Мишка? Котката, която помислила, че мърда някаква мишка, скотчила си силно да захапала. Лиганът надал синерът и си побягнал, тлачейки. Мии, остави ме! Виновникът е горе на дървата! Кучето и котката погледнали нагоре и видели вълка. А той бил засрамен от това, че е толкова страхлив. Какво правиш там горе, приятел? Скрил се от страх! Вълкът се спуснал засрамен, защото бил лош приятел. А още по зесрамен бил от това, че се оказал страхливец. Но старият султан го прегърнал, за да се успокои. Не се страхувай, няма да нараня стария си приятел. Вълкът научил своя урок и с кучето си останали приятели.